«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ шостий. Коли Джаїр Омсфорд прийшов до тями, то виявив, що його зв'язали по руках і ногах і надійно прикували до стовбура дерева. Він був вже не в мисливському будиночку». А на галявині, оточеній ялинами, які нависали над ним, наче вартові, що стоять на сторожі. За десяток футів перед ним горіло невеличке вогнище, яке кидало слабкий відблиск у затінену темряву мовчазних дерев. Над землею лежала ніч. Знову прокинувся, хлопче. Знайомий голос пролунав з темряви ліворуч. Юнак повільно повернув голову. Призамкувата постать присіла біля вогню. Джаїр почав було відповідати, але зрозумів, що його не тільки зв'язали, а й заткнули кляпом рот. «А, так, вибач. Звісно, я вставив кляп. Я не хочу дозволити тебе вдруге використати свою магію на мені. Ага». «Ти хоч уявляєш, скільки часу мені знадобилось, щоб вибратись з смітника?» Джаїр сперся спиною до дерева, пригадуючи. Гном біля заїжджого двору. Ось хто переслідував його та наздогнав у мисливському будиночку Рони. Юнак здригнувся від цього спогаду та відчув, що потилиться усе, що пульсує. «Гарний трюк ця штука зі зміями!» Гном ледь чутно хихикнув. Він підвівся та підійшов ближче до багаття. Та сів біля в'язня, схрестивши ноги. Вузькі зелені очі задумливо вивчали Джаїра. «Я думав, ти взагалі такий хлопчик-хлопчик, а не виплодок якогось друїда. Не пощастило мені, еге ага ж. Я було вже впевнений, що ти так злякаєшся мене, що скажеш... «Ти що я хочу знати? Що завгодно, аби мене позбутись?» «Але ні. Змії на моїх руках та чотирифутова гілка, яка зламалась об мою голову. Ось що ти мені подарував. Та взагалі, пощастило, що я взагалі живий». Квадратне жовте обличчя злегка скривилось. «Ну і, звичайно, після цього ти помилився». Тупий палець різко піднявся вгору. Ти повинен був прибити мене, але цього не зробив. Ось чому я отримав ще один шанс. Припускаю, що у вас в долині всі такі. Так чи інакше, як тільки я очухався, то побіг за тобою, як лиса за кроликом. Тобі теж не пощастило. Я не хотів давати тобі шанс втекти після того, що ти мені заподіяв. Ні за що. Ті інші. Вони дали тобі себе обігнати, а от я ні. Я йшов за тобою три дні. Майже наздогнав тебе біля річки, але ти вже був на тому березі, тож я не зміг взяти твій слід вночі. Довелось чекати. Проте все ж, я ж застав тебе, коли ти дрімав у будиночку, а? Гном весело розсміявся, адже Їр почервонів від гніву. О, не серце! Я просто робив свою роботу. Крім того, це питання гордості. Двадцять років, і досі ніхто не міг мене здолати. А тут якийсь хлопак. Я не зможу з цим жити. А ще треба вибити з тебе глуст. Доведеться, тому що я не хочу ризикувати з усією цією магією. Він підвівся та підійшов на кілька кроків ближче. Грубе обличчя перекосилось від явної цікавості. Ну це ж магія, так? Як ти цього навчився? Вся справа в голосі, вірно? Ти начаклував Змії за допомогою голосу. Хитрий трюк, я налякався до смерті, а мене мало що може налякати. Він зробив паузу. Ну, за винятком, можливо, блукачів. Очі Джаїра заблищали від страху розгадці. Про мортів. Гном побачив це і кивнув. Ну так, там є чого боятись. Чорні, темні, як опівніч. Я не хочу, щоб вони на мене полювали. І, до речі, я не знаю, як ти повз них прослизнув. Гном раптово замовк та нахилився. Хлопче, а ти часом не зголоднів? Джаїр кивнув. Гном якусь мить задумливо дивився на нього, а потім підвівся. «Ось що я тобі скажу. Я витягну кляп і нагодую тебе, якщо пообіцяєш не застосовувати магію. Тобі все одно не буде користі з цього, якщо ти будеш прив'язаний до дерева, хіба що змії перегризуть мотузку. Я нагодую тебе, ми трохи потеревенемо, а інші взагалі прийдуть аж наступного ранку». То що скажеш? Джаїр на мить задумався, а потім кивнув. Він справді був голодним. Ну, от і домовились. Гном підійшов та витяг кляп. Ну, а тепер твоя обіцянка. Повторюй, ніякої магії, ніякої магії, повторив Джаїр, здригнувшись. Ну, от і добре. Гном опустив руки. «Б'юся об заклад, ти один з тих, хто тримає слово. Знаєш, людина настільки хороша, наскільки вона дотримується свого слова». Він потягся до пояса за шкіряною фляшкою, витяг корок та підніс її до губ юнака. «Давай, ковтай!» Джаїр сьорбнув невідому рідину. Горло одразу ж пересохло і стиснулось. «Це був Ель!» Різкий і гіркий, він обпікав усе горло. Джаїр поперхнувся та відсунувся назад, а гном повернув пляшку до пояса, а потім сів, посміхаючись. «Мене звуть Слентер!» «Джаїр? Омсфорд?» Хлопець усе ще намагався ковтнути. «Хоча, гадаю, ти це знаєш!» Слентер кивнув. «Знаю!» Хоча, виявляється, треба було дізнатись трошки більше. Ну і біганину ти мені влаштував. Джагір насупився. А як тобі вдалося мене наздогнати? Мені здавалось, я гарно відірвався. А це... Гном принюхався. Ну, будь-хто тебе б не впіймав, але ж я не будь-хто. Що ти маєш на увазі? Гном засміявся. Те, що я слідопит, хлопче, це моя робота. Це те, що я роблю краще, ніж будь-хто з живих. Так я й прийшов до Шейдівейл. Ось чому тут, і ось чому тебе упіймав. І хто тебе привів до Шейдівейл? Ну як, друїд, того, кого називають Аланоном. Я його вистежував. Ти просто опинився не в той час і не в тому місці. На обличчі хлопця з'явився вираз здивування. «Цей гном слідопит? Отож, не дивно, що він не зміг втекти. Але все ж вистежити Аланона...» Слентер похитав головою і звівся на ноги. «Слухай, я тобі про все розповім, але спершу давай поїмо. Мені довелось нести тебе з мисливського будиночка, десь дві милі». «Ти, звичайно, не дуже високий, проте важиш більше, ніж здається. Поки ти лежав, я нагуляв собі неабиякий апетит. Сиди спокійно, зараз я щось кину на вогонь». Слентер дістав рюкзак, витяг звідти кухонне приладдя, і за кілька хвилин на вогнищі вже кипіло овочеве рагу з яловичиною. Запах їжі долетів крізь нічне повітря до ніздрів Джаїра, і одразу ж з рота потекла слина. Юнаку здалося, що він вже помирає з голоду, бо він не їв нічого пристойного відтоді, як втік з корчми. Крім того, треба підтримувати сили, щоб мати хоч якийсь шанс на втечу від цього хлопця, і юнак хотів здійснити це. При першій же нагоді, коли тушковане м'ясо зготувалось, Слентер приніс їжу до свого в'язня, де нагодував того з рук, розділивши трапезу. На смак їжа була чудова, вони з'їли усе, що було, разом із шматком хліба з сиром. Слентер більше пив ель, адже їру давав робити ковтки з горнятка з водою. «Непогане рагу, як на мене!» – зауважив гном, нахилившись до вогню, щоб вишкребти сковорідку. «За ці роки я багато чого навчився». «Як довго ти, слідопит?» – заінтриговано спитав Джаїр. «Більшу частину свого життя. Почав вчитись, коли був у твоєму віці». Гном закінчив способом, підвівся і повернувся до хлопця. «А ти що знаєш про слідопитів?» Джаїр коротко розповів про старого слідопита, який зупинився в корчмі, про їхні розмови, про ігри, в які вони грали, поки нога чоловіка заживала. Гном слухав мовчки. На його грубому жовтому обличчі відбивалась явна зацікавленість. Коли Джаїр закінчив розповідь, гном відкинувся спиною до дерева. І подивився кудись у простір. Колись давно я був таким, як ти. Ні про що не думав, тільки хотів бути слідопитом. Зрештою залишився одним старим прикордонником. Я був молодший за тебе. Покинув дім, пішов прямо зі сходу до Калагорна на північ. Мені було десь п'ятнадцять. Об'їздив усі землі в той чи інший час, знаєш. І якщо чесно, я наче безхатченко. Гноми мені не довіряють, бо я надто довго був відсутній і надто багато бачив, що ще є на світі, щоб стати таким, як вони. Гном, який не гном. Я знаю більше, ніж вони коли-небудь дізнаються, сидячи в лісах сходу. Вони це розуміють, і тому ледве мене терплять. Але поважають, тому що я найкращий в своїй справі. Ну, коротше, тому я й тут. Він різко глянув на Джиіра. Тому що я найкращий. Друїд Аланон, ну той, якого ти типу не знаєш, прийшов до Воронячого Рогу, до Греймарка, та намагався спуститись в Майльморт. Але ніхто не може спуститись в ту яму, ані друїд, ані диявол. Морти зрозуміли, що він там, і тому пішли за ним. Один блукач, патруль гномів, і я – слідопит. Простежили аж до вашого села, потім чекали. Хоча не знаю чому, було цілком очевидно, що друїд вже пішов в інше місце. То хто там мав з'явитись, якщо не ти? У голові Джаїра закрутились думки. Як багато він знає чи знає, чому Аланон приїхав до Шейдівейл, і чи знає він... Раптом юнак згадав про ельфійські камені, похапцем заховані в туніку. Чи вони при ньому, чи, можливо, їх знайшов Слентер? Не відриваючи очей від гнома, юнак обережно поворухнувся, намагаючись відчути тиск каменів на своє тіло, але безнадійно. Мотузки стягували його одяг і не давали змоги взагалі хоч щось відчути. Юнак не наважувався опустити погляд, навіть на мить. «Що, мотузки трохи ріжуть?» – раптом спитав гном. Юнак похитав головою. «Я просто намагався влаштуватись зручніше». Юнак знову обперся спиною на дерево, а потім змінив тему розмови. «А навіщо ти переслідував мене, якщо маєш вистежувати Аланона?» Слентер трохи похитав головою. «Тому що я стежив за друїдом, щоб дізнатись, куди він пішов. Ну, я це зробив. Він дістався до твого села, до твоєї родини. А тепер він повертається на схід. Вірно?» «Мож не відповідати. Принаймні, мені ця відповідь не потрібна». Проте все це захоче дізнатись той, хто прийшов зі мною, а вони будуть тут вранці. Вони трохи повільні, але все ж прийдуть. Довелось залишити їх, щоб бути впевненим, що я тебе заскочу з Ненацька. Розумієш, вони хочуть знати щось хоча б про візит Аланона. Хочуть знати, навіщо він приїхав, і про ще одну річ. Гном зробив багатозначну паузу, втупивши очі в Джаїра. Юнак глибоко вдихнув. «Про магію? О, а ти у нас кмітливий!» Слендер посміхнувся. «А що, як я не захочу їм розповідати?» «Ну, це було б нерозумно!» Вони безмовно витріщались один на одного. «Морт змусить мене розповісти, вірно?» Нарешті запитав юнак. «Ні, привид не твоя проблема!» Слендер пирхнув. «Він полетів на північ за друїдом. Ти краще турбуйся, тебе зустріне Седд!» Юнак похитав головою. «Седд? Що таке седд?» «Ну, Седд ну Сед, це вождь гномів. Він командує цим патрулем. Досить неприємний хлопець. Ну, не такий, як я». «Типовий східний гном. Може перерізати тобі горлянку, як тільки подивиться. Ось його треба боятися. Тож краще відповідати на запитання, які він задасть». Гном знизав плечима. «Крім того, як тільки ти йому скажеш те, що він хоче знати, я зроблю все, що зможу, щоб тебе звільнили. Зрештою, ми б'ємось не з людьми з долини. Ми б'ємось з дворфами». Не хочу тебе розчаровувати, але ти не настільки важливий. А от твоя магія цікава. Дійсно. Отож, ти просто відповісиш на кілька питань, і я думаю, що тебе досить швидко відпустять». Джаїр із підозрою подивився на співрозмовника. «І я тобі не вірю». Слентер зробив крок назад. «Не віриш? Ну тоді даю тобі слово». Таке ж добре, як і твоє власне. Важкі брови вигнулись дугою. А воно означає для мене так само багато, як і для тебе, хлопче. Джаїр мовчав. І як не дивно йому здавалось, що гном каже правду. Якщо той пообіцяв, що доб'ється звільнення Джаїра, то так і зробить. Хоча чи є якісь причини довіряти якомусь гному? Ну... «Не знаю», – пробурмотів він. «Не знаєш? Ну, здається, у тебе немає вибору, хлопче. Слентер похитав головою. «Якщо не будеш відповідати, гноми візьмуться за тебе. Якщо ти продовжиш не відповідати, тебе передадуть блукачам. Як думаєш, що тоді станеться?» Джаїр промерз до кісток. Він не хотів думати про те, що буде далі. «Слухай, ти хлопець кмітливий, адже зміг пройти повз наших, навіть повз блукача. Тож залишайся таким кмітливим. Яка різниця, що й кому ти скажеш? Яка різниця, якщо ти скажеш все ту, чому друїд приходив до тебе? Той все одно вже пішов. Навряд чи ти його наздоженеш по цей бік сходу. До того ж друїд тобі все одно не сказав нічого важливого, так?» Ну, а магія, вони про неї схочуть дізнатись. Скоріше за все, про те, як ти їй навчився. Може, друїд тебе навчив, хтось інший. Гном почекав хвилину. Проте Джаїр мовчав. Ну, так чи інакше, просто розкажи, як ти навчився і як користуєшся. Просто і без подробиць. Без ігор. Просто правда. Зробиш це і все, тебе відпустять. Слентер знову почекав на відповідь Джаїра і знову той промовчав. Гном знизав плечима. «Що ж, залишу тебе подумати про це!» Радісно посміхаючись, гном підійшов до хлопця і замінив кляп у тому уроті. «Вибач, але я не можу ризикувати. Ти мені багато чого вже показав». Усе ще посміхаючись, слідопит дістав ковдру з рюкзака і приніс її Джаїру, а потім загорнув його в неї, підвернувши кути, де мотузки прив'язували юнака до дерева. Потім гном підійшов до вогнища і загасив його ногою. У слабкому сяйві вугілля Джаїр побачив кремезну постать, яка йде кудись в темряву. «Ех я! Переслідую хлопчиків!» бурмотів гном. «Марна трата таланту!» «Не можна мені дати завдання якесь складніше чи що? Хоча б знову друїда, який все одно, скоріш, вже допомагає дворфам, а я сиджу тут і дивлюсь на хлопчика». Слентер пробурмотів щось ще трошки, здебільшого нерозбірливо, а потім затих. Джаїр Омсфорд сидів на самоті в темряві і думав, що буде робити, коли настане ранок. Тієї ночі він погано спав. Його мучили судоми і синці від мотузок. А ще він думав про майбутнє, яке з будь-якої точки зору виглядало похмурим. Він не міг розраховувати на допомогу від друзів. Зрештою, ніхто не знав, де він перебуває. Батьки Брін, Рона і Аланон думають, що він у безпеці, заїжджав у дворі в Шейдівейл. Також не можна сподіватись, що викрадачі будуть ставитись до нього з великою повагою. Незважаючи на запевнення Слентера, юнак навіть не сподівався на те, що його відпустять, незалежно від того, наскільки запитань він відповість. Зрештою, як відповідати на запитання про магію? Слентеру здалося, що й ого цьому навчили». Як тільки гноми дізнаються, що це не набуте вміння, а талант, з яким він народився, то захочуть дізнатись більше та відведуть його на схід, до мортів. Ось так і минали нічні години хлопця. Час від часу він дрімав. Втома перемагала дискомфорт і тривогу, але не надовго. Нарешті, ближче до ранку, втома здолала остаточно. Юнак нарешті поринув у сон. Ще не розвиднілось, коли Слентер грубо розбудив його. «Вставай!» – наказав гном. «Інші вже тут!» Джаїр розплющив очі, вдивляючись у досвітню сірість, що огортала високогірний ліс. Повітря було прохолодним і вологим. Навколо смертельна тиша. Лісове життя ще не прокинулось. Слентер нахилився, послаблюючи мотузки, що прив'язували хлопця до дерева. Інших гномів ще не було видно. «А де вони?» – запитав юнак, коли слідопит витяг кляп з його рота. «Близько, десь сто ярдів вниз по схилу». Слентер схопив юнака та підняв його на ноги. «Більше ніяких ігор, тримай магію при собі». «Я послабив мотузки, щоб ти став схожим на людину. Але якщо ти хоч щось втнеш, я знову тебе прив'яжу. Зрозумів?» Джаїр швидко кивнув. Мотузки все ще його зв'язували, а кінцівки були так сильно зведені судомами, що хлопець ледве міг стояти. Допомагало те, що він притулився спиною до ялини. Тож навіть якщо зараз вдасться вирватися. Юнак не зможе далеко втекти в такому стані. В голові паморочилось від втоми і раптового страху. Він чекав, коли повернуться сили. «Просто відповідай на питання», – порадив Слентер. «Не будь дурним!» «Але які відповіді він може дати? Які відповіді вони приймуть?» І ось з темряви з'явилась лінія фігур, що важко продирались крізь ліс. Двоє, троє, півдюжини, восьморо. Джаїр спостерігав, як вони один за одним з'являються крізь туман, постаті загорнуті у вовняні плащі, гноми, суворі жовті обличчя проглядали з під насунутих капюшонів, товстопалі руки стискали списи та кийки. Жодного слова не злетіло з їхніх вуст коли вони вийшли на галявину. Проте гострі очі втупились в полоненого, і в цьому погляді не було доброзичливості. «Це він?» Той, хто спитав, зробив крок уперед. Міцно збудований гном, тіло оповите м'язами, груди масивні. Він встромив спис в лісову землю та повільно прокрутив руків'я. А потім... Коротко глянув на слентера, який кивнув. Головний гном повільно перевів погляд на Джаїра та відкинув капюшон плаща. Жорсткі очі безпристрасно вивчили юнака. "Тебе як звати?" тихо запитав він. "Джаїр Омсфорд", відповів юнак одразу. "Що друїт робив у твоєму домі?" Джаїра завагався, намагаючись вирішити, що відповісти. В очах гнома блиснуло щось неприємне. І аж раптом він замахнувся кийком та збив хлопця з ніг. Той важко впав, дихання вилетіло з легень. Гном мовчки став над ним. Нахилився, схопив за одяг і підняв на ноги. «Що друїд робив у твоєму домі?» Джаїр ковтнув, намагаючись приховати страх. «Він прийшов, щоб знайти мого батька!» «Навіщо?» «Мій батько – володар ельфійських каменів, а Ланон хоче використати їх як зброю проти мортів!» Настала тиша. Джаїр навіть не дихав. Якщо Слентер його обшукав та знайшов ельфійські камені, то брехня вже була б викрита, і йому кінець. Юнак чекав, не зводячи очей з гнома. «Де вони зараз? Друїд та батько?» – нарешті спитав головний гном. Джаїр видихнув. «Поїхали на схід!» – він завагався, а потім додав. «Моя мати і сестра гостюють у селах на південь від Чейдівейл. Я мав чекати їхнього повернення в заїжджому дворі». Гном невдоволено буркнув. «Я повинен спробувати захистити їх», – подумав Джаїр. Седдт уважно спостерігав за ним та не відводив погляду. «Він не може зрозуміти, чи я брешу, подумав хлопець. «Ти що, чаклуєш?» Джаїр ледь встиг подивитись на інших гномів. Ще один удар поперек колін кинув хлопця на землю. Гном посміхнувся, дивлячись на нього жорсткими очима. Він знову підтяг юнака на ноги. «Так, до речі, відповідай. Ти вмієш користуватись магією?» Джаїр безмовно кивнув, занімілий від болю. Юнак ледве стояв на ногах. «Ану, показуй!» – наказав головний гном. «Седете!» – м'яко прорвався крізь тишу голос Слентера. «Можливо, тобі треба переглянути це прохання?» Той коротко глянув на слідопита, а потім повернув очі до Джаїра. «Покажи мені!» Юнак завагався. І знову удар кийком. І хоч цього разу Джаїр був готовий, він все ж не був достатньо швидким, щоб уникнути удару, який прийшовся в обличчя. В голові вибухнув біль, сльози залили очі. Хлопець впав на коліна, але товсті руки гнома вчепились в його одяг і знову підтягли юнака на ноги. «Показуй!» – зажадав гном. І тут Джаїра охопила злість, така сильна, що аж обпікала. Він не подумав про те, що робить, просто діяв. Швидкий приглушений крик вирвався з його вуст і різко перетворився на страшне шипіння. У ту ж мить Сет вкрився величезними сірими павуками. Гном закричав від жаху, несамовито б'ючи величезних волохатих комах, Відступаючи від хлопця, гноми, що стояли поруч, розбіглись. Списи та кийки полетіли вниз. Вони намагались відігнати павуків від власних тіл. Седот упав на землю та покотився, намагаючись скинути з себе жахливих тварюк, які вчепились в нього. Його крики наповнили ранкове повітря. Джаїр співав ще кілька секунд, а потім замовк. От якщо б він не був зв'язаний, якщо б у нього не помрочилась голова від ударів, він би скористався сум'яттям, щоб спробувати втекти. Але Слентер про все подбав. Коли злість покинула юнака, він замовк. Кілька секунд Сед продовжував качатись по землі і раптом зрозумів, що павуки зникли. Гном повільно став на коліна. Його дихання було важким і уривчастим. Обличчя перекошувалось, а потім він очами знайшов Джаїра. Головний гном з виттям схопився на ноги і кинувся до юнака, простягаючи до нього кострубаті руки. Джаїр спіткнувся, ноги заплутались. Наступної миті гном опинився над ним, та десятки ударів обрушились на голову та обличчя Джаїра. Здавалось, одночасно. Біль та шок пронизали його наскрізь, а потім усе потемніло. Він прийшов до тями лише через кілька хвилин. Слентер був поруч та протирав йому обличчя ганчіркою, змоченою в холодній воді. «У тебе більше піску в голові, аніж місків, хлопче!» Прошепотів слідопит, нахилившись ближче. «І що, живий?» Джеїр кивнув, простягнувши руку, щоб доторкнутись до обличчя. Слендер відбив її. Не чіпай. Він ще кілька разів провів ганчіркою, а потім дозволив слабкій посмішці перетнути грубе обличчя. Ти налякав старого Сетта до півсмерті, до напівсмерті. Джеїр подивився пов Слентера туди, де на дальньому краю галявини скупчились рештки патруля, пильно придивляючись на хлопця. Сет стояв окремо від усіх, його обличчя було червоним від гніву. «Довелось самому стягувати його з тебе», – сказав слідопит. «Інакше він тебе б вбив, проломив би тобі голову». «Він попросив показати йому магію», – пробурмотів Джаїр важко ковтаючи. «Що я і зробив?» Ця думка явно розвеселила Слентера. Він дозволив собі ще одну ледь помітну посмішку, старанно відвертаючи обличчя від Сетта. Потім він узяв Джаїра за плечі та привів його в сидяче положення. Потім налив невелику порцію Елю в чарку та дав юнаку випити. Джаїр прийняв напій ковтаючи та задихаючись від того, що той опікав аж до шлунку. «Краще! Краще! Тоді слухай!» Посмішка зникла. «Я зараз знову заткну тобі рота. Зараз ти під моєю опікою. Інші навіть до тебе не підходитимуть. Ти будеш сидіти, зв'язаний з кляпом. Но буду відкривати, щоб поїв. Поводься добре. Попереду довга дорога». Довга дорога куди? Джаїр і не намагався приховати тривогу. На схід тебе відведуть до мортів. Так вирішив сети. Він хоче, щоб вони подивились на твою магію. Гном повільно похитав головою. Вибач, але тут я нічим не зможу зарадити, не після того, що ти зробив. Перш ніж Джаїр встиг щось сказати. Слентер запхав кляп йому до рота. Потім він розв'язав мотузки та підняв юнака на ноги. Далі він обв'язав юнака навколо пояса та прикріпив до себе. — Сед! — гукнув він до головного. Той повернувся і рушив до лісу. Решта патруля рушила слідом. — Вибач, хлопче! — сказав Слентер.